«Боже, Боже, помилуй нас, сину Тимоше!» Тож був не наказ, тож була розпука, тож був тільки шал. «Сину мій Тимоше, що ж ти поспішав?» «Сину мій Тимоше, степовелив я, я ж коли у гніві, то вже не я». Це, якби Виговський слухав моїх слів, скільки перевішено вже було б послів Від царя, від хана і від короля, Сину мій тимоше, степове орля, в трунах перевернеться наш козацький рід. Що ж ти зробив шибенницю з батьківських воріт? Мусив вибирати, мав одну добу. Батьківські ворота чи батьківську ганьбу? Чи ви ж їй хоч перед смертю дали поцілувати хрест? Чи сповідалась, як честь жоночу процвиндрила? Та було ж її прикопати за тисячу верст від святого християнського цвинтаря оту Перелюбницю ту лайдачку, Синів моїх ненависну мачуху, Оту гадюку. Змію зелену, Мою Гелену, Мою Гелену. Чи я ж не любив тебе, моя рідна, А в тебе ж вірності як у шелягу срібла. Було б шануватись, моя замороко, хоч для годиться про людське око, хай не святенниця недоторка, а так шалатися в глупу ніч, ти ж не якась там хльорка, самій гетьманші неподоба річ, ти ж, мала будь, Хранителькою честі. Якби домі чисто, І чорт мені не брат. Душа ж і так стоїть На перехресті Усіх обманів, Підступів і зрад. То ще й від тебе Лжа і осудовище. То ще і ти Обманюєш мене. Десь маєш бути В світі пристановище, Де в серце Жодне стерво не вжигне. Було б тебе взяти на занозд, Та я ж би умер за твою сльозу. А ти ж то, ласки моєї замість, Таку ганебу, таку мерзу. Чи може, тобі серце знудоти сплюскло? Бо що ти знала? Шовки та люстро Та златоглави Та води колонські Та різні мислі Свої вавилонські Внатурилась Викобєцала Хмільною кров'ю Налилась Фортуну гонором хвицала Грудьми гріховно Нап'ялась Ходила наче королева А як мінилася в лиці коли сорочка перкалева Згорала у мене у руці, Шляхтянка пишна і лукава, Щоб я до стоту скаженів Тримкою цнотою лякала. То скаже «мій», то скаже «ні» в гаряці губ, в нестямі тіла, в шалу розчахнутих колін, які слова тише потіла шовковим голосом своїм, як незагнуздана лошиця несла крізь ніч мою жагу, та я ж без тебе тут лишився, як пожарище на снігу». А коли ми вирушали, не було нам стриму до Молдови, до Варшави чи знов до Криму. Кажу «Будь мені здорова», кажу «Не журийся», кажу «Пані Гетьманова, ти ж мені дивися», а вона мені «О Боже, до стремен припала, коли я тут що або що, то щоб я пропала, чума б тебе зачумила» мусив замовкати. Чи мав тебе, моя мила, в замки замикати? А той же той, кого собі з'єднала, така красуня, вінчана жона, чи вже себе й за устілку не мала, чим уподобавсь, смуток тебе зна, дворецький з нього перша кляса, солодкомовний, у лакействі зух, його слова б у мисочку маляса, у спеку можна вивестися з мух, Лепучий равл в золоченій лівреї, Блідей холуй, драглистий відсидні, Моєї пані Ниці емпіреї, він так до Повз, не втримався на коні, А ще любив закинуть про ойчизну, Закрався в душу якось. Недарма ж лишив на нього птаство й рогатизну, льохи із Ренським, Саджавку і саж. Все поважав маєтне й маєстатне Така порода, вутла і плоха. Я ж думав так, як до меча, Нездатне то, певно ж, і не до гріха. Чи може ти одна тому причина? Чи може це в тобі той вавилонський блуд, що ти їх всіх підпалюєш очима, як хтива іскра кинута на труд? Гедь, гадюшник, собача тічка – Збагнітований божий дар Де ж ти, дівонько, красночічко Де ж ти, жоно, чистий алтар Де ж ти, де ж ти Ще здовго йдеш ти Сивий волос почав укидатися Дотліває душа до решти а куди ж від себе податися? От кулаків коліна, Уздріваю в горільці суть, Щервеніла уже калина, Що за гробом моїм понесуть. Грішник я, ніде правди діти, Був женило, джигун, Непослідній таки бабодур Може й десь полишив самосійні діти Та й не молод уже А укліпився в голову дур Приманячилась жінка Над всею цією різнею Над блюзнірствами світу Святиня моя сливе. Я кохав не одну, а щасливий був тільки з нею. Не чіпайте її, вона мені в хмарах пливе. Хтось сказав, та вона ж у тебе руда. Ох, як жар! Та й краси ж гордовитої. Після неї кожна, як прісна вода після оковитої. А бувало ж в походах з голоднію. Ой, да, як захочеться жінки, Аж тісно мені в кунтуші, Бо похід то похід. А підвернеться, гляну, хвойда, Так і верне з душі. Або й просто жіноцтво, Ночівля яка чи корчма. Не одна й молодиця ласкаво була до мене. Сідло в головах, під боком кошма, «А сон присниться! Гелена!» Я згадував її. Я жив тим кожним ментом, беріг душі, як найдорожчий скарб, а він ходив в каптані з позументом, в казну полікоть руку запускав меткий панок. Із тих, що не погребують, воно запхне І совість за манжет Таке нікчемне кидик, сухоребрик Ще й зачіска ненацька левержет Улестив пані, спритний на підмову Нагледів гроші і звивався як вуж А я в походах, і ключі від схову Довірив гетьмановій, а кому ж? Не приїжджав у потемку у потай, аби вночі заскочити о Бог. Про це й не думав. Поки віриш, потай душа не піде в жебри до тривог. Я слав гінців на випередки часу, щоб у письмі такого наверсти. А коли я крізь ніч до тебе мчався... Мій кінь і ржав уже за три версти, дубові двері розхряпнем стояли, любив тебе, не вміючи звикать, то чи ж мені упитому боями, мужчинський дух по запічках шукать. А ти була така була, як завше, лиш не доглупав я у чому річ, стара віщунка й слова. Не сказавши, полізла спати на холодну піч. А все ж розкрилося на крадізці. Сиділа, правда, в порожній діжці казна козацька. Казна що? Болить, що ти таке казна що? Болить, що отямився лиш до піру, як з погорілля, як з-під золи. Що ви у двох мою довіру, як свині, з жолоба пили. То що ж ти серце із мене виняла? Ти ж мені душу всю запомийнила». Та будь воно прокляте, все ваше кодло, всі ваші кубла і всі ваші кудли, Та я нап'юся, та я залюся, та я на камені постелюся. Та я ж не в суботові, я ж тут у паволочі, А кінь летить і летить світ за очі. А завтра знову настане ранок. Ой, коню-коню зелений, тпру! Ох, дайте, люди, мені, у тираник! Багровий сором з лиця утру. Маршалок двору, ніщо в капитані, Сказав би, вкрав я. При чим тут пані?» «Сказав би, каюсь, моя вина!» «А він лякаєсь!» «Це все вона!» «Ну хто ж тебе, сучий, присучий, сину?» «Да укусився б ти за язик, питав про ту соромоту псину!» «Твоїх нічних у мене позик!» «Чи тобі полегшало, що на мене пальцями тицяють від Дніпра аж по Віслу?» «Що Гелена...» Відбитою птицею побіч тебе на воротях повисла. В голові у мене чорна круговерть. Я ж хіба наказував, щоб аж так на смерть. Кінь такий зелений, груддя з-під копит В жилах твоїх, сину, кров моя кипить. Ти ж такий удався, що як щось утнеш, Син мій, Тимоше, ти добив мене ж. То ти в очі туркам вилаєш іслам, То ти пообсмалюєш бороди по слам, То ти в саме пекло лізеш у бою. Що ж ти так ненавидів мачуху свою? А я ж тебе вчив, що кобіту Не можна ударити й квіткою щоб ти ж мені виріс лицарем, а не яким душевбогим? Чи ви ж їй хоч ноги обмотали наміткою, щоб небоса стояла перед Богом? Я догасав, я догасив цей біль, цю пристрасть, як жаринку. Одне, що в Бога я просив, щоб дав мені Забудь цю жінку, вона була, як слід змії, Як гріх з отрутою надпитий, я не ненавидів її. Я був понижений і вбитий, я пив, я мучився, не спав, Боявся посміху, як пастки. Ось я такий і воював, в мені було зерно поразки. Бо що ж гетьманство з тим його величчям? Високу душу теж стрясає дріж, бо я стояв до ворога обличчям, а жінка в спину застромила ніж, а щоб мене... Добити вже образою, щоб попливла в очах мені земля, Сміялось панство і пило мальвазію За вірність жон в наметі короля. Піднявши келихи за вірність, вони кричали ще й віват Моєго болю безнемірність їм закортіло блазнювать. Весь табір чув, горла лише до півночі, Умисне брали гетьмана на глум Пушкар, джаджалі, відвертали очі Хапавсь за шаблю, аж білів богун В ніч перед боєм Щоб така наруга З таким лицем Як стать під корогви Та щоб якась там жінка недолуга Ти гетьман чи ти хто? Та викинь з голови. Ти ж не якийсь розніжений паночок, Щоб тільки й думать, Люб ти чи не люб. Ти маєш двох синів, Дорослих маєш дочок. Це їм пора любитись, Брати шлюб. А ти не встигла умерти їхня мати, Привів у дім ненависну чужу, То що ж ти хочеш з того всього мати? Ну, ти маєш зраду та олжу. Тепер твій син... От горя бешкитує, квітучі села спалює орда, А ти сидиш без війська, без шкатули, Та ще й про жінку думаєш, біда. Голова моя щось важенна, От провини чи двина. Це ж і син мій колись ожениця, Не дай Боже, Така жона Ласухо моя До любовної ярости Ніяк не забуду Очей твоїх карости Твоїх колінець твого лона Згадаю досі Душа холоне Щоб ти так знала Букву й число Як знала Жіноцьке своє Ремесло то що ж ти винна, що не людина? Я ж сам розбештав тебе єдина. Було, заскочу до своїх хати, Щоб до півночі тебе кохати, Та й знов на ляха або на хана, Це я винуватий, це я кохана, Бо що ж півночі, що ж ті півночі Тобі розкішній До ласк охочий Не доголублю Лиш кров тобі збурю Прийду до жінки Залишу бурю І це ж роками Не день, не тиждень Я все у поході, все на одлуці А ти ж би змерзла була А ти ж би Рознемоглася в такій розлуці, То що ж, ридати мені топитись? Он, чоловіки, так в бурдей, А жінці варто лиш оступитись, То гріх від Бога і від людей, Уже й гуляща, уже й повія, І поговір на неї, і сором, А жінка ж так, не живе, говіє, Прости їй, Боже, невільний скором. Вона ж дурепа, вона ж овечка, нема чого й розбивати глек? Але якщо вже стрибати в гречку, то хай би в греці хоч добрий грек. І як же ту блідороту неміч, ти брала собі. Рознесчасна На ніч Ото й слимак Те нікчем не м'яло Його хватило А мене мало А може матері твоєї осичина Була ти мною вже пересичена Та з доброго харчу Ледачу й тлусту Тебе потягло на таку капусту Бриджусь з тобою для лопушана Яка єси Така тобі шана А кінь Зелений Уже хрипить Якими сльозами Його кропить Яким заарканить його арканом Яким зупинити його Барканом Така мені Лучилася бредня Допився до зеленого коня. А на подвір'ї проливень потопа, пливе фортеця, як старий ковчег. І дивна тінь чудна моя подоба, гіркий тютюн у люльці притовче. На стелі дощ наплямкує вже плямку, і самота в тіні свічечок в дубові двері. Показала клямку, як чортеня, глузливий язичок, в очах пливуть якісь павині очка, шугає вітер льонна й лукава. До мене з пітьми простягла сорочка, гарячим шовком вишиті рукава. Чого схотів в бур'ян, Верни, сонця, у дурноп'ян. Ти пий. і чарка серебренька є. І десь там джура на бандурі бренькає, І вітер фалю у віконце. Плюсь, втопити хоче у дощах пекельник. Я горілчаний потопельник. Я сам в собі з середини втоплюсь. Що мене на світі ще трима? Чабульк і чарочки нема, І не сп'янів, Лиш голову запаморочив, Хлюпоче дощ з неораних полів, Чогось містечко називають Паволоч, Волока, зав'язка від постолів, А може шовк, а може пак, Поволока, волючка днів у шатах давнини. Це мій народ, як сказано у Пророка, пшеницю сіяв, а пожав терни. Гей, люди, люди, сірі пострішане, Вам спиться в дощ на кулаці до сад. Я гетьман ваш. Я звиклий до пошани. Оце мій самосуд під самосад. Мої гріхи вже до стіни приперті. Я вже ослаб, я вам не захисник. Мені вже три чисниці до смерті. Я вже гіркий і чесний, як часник. Є в мене тут і келишок, і кварта. Я «П'ю до вас, а ви десь там, десь там. Настав мій час сказати свою правду. Кому скажу? Оцим старим хрестам? Христи, христи, послухайте, я п'яний. Візьміть мене, я смерті не боюсь». Як святополк, що звався окаянний Я в цій фортеці об каміння б'юсь Та я ж не вартий мідної пеняжки Щоб так страждати через ту змію Призвів людей до прірви До поразки, то хоч покайся Каюся і п'ю Щогось в очах мені уже два кухлі, то як же пити із котрого з них. Зелений кінь з надтріснутої кахлі копитом вдарив, зайржав і зник. Мій джура спить. І десь немає відьми, а кінь помчав, а там же поле й ліс. Держи, це він, це той, що під ми Мою жану під зашморгом проніс. Та що зі мною, ані рушу з місця? І хто це землю так розколихав? А ти із мене лицарю, не смійся, ти свою пані Теж, мабуть, кохав, отийшов на турка чи на пруса. Замкнув свій замок, не влетить комар, А пані дому любить сажотруса, А він до неї лазить у димар. І знову ранок хмарами на гус, І знову пливе полив'яна рибинка, Щебече птах, сміється сажотрус, Аж на плечі підстрибує драбинка, Чого смієся? Може через те, що я тут п'ю В розхристаній кошулі. Зелений кінь в очах мені росте. Але чому так тихо у Стамбулі? Я вже півбочки випив тут вина. А відьма мовчки у кутку сиділа, Рухнулася як тінь від кажана, І доки ж тут чав'ядіти без діла, Я їй сказав щось ніби про чортів. Не знаю сам, заснув я чи упився, Зелений змій, над замком пролетів, але хвостом за вежу зачепився. Отямився, не п'ю, Опохмилився досить. На бочку, на вино і не гляну обмену, Хіба що лицар в камені запросить, Чогось уже не п'ється одному. Шрамко не п'є, і журою не гоже, Миласі до петва віщунка і зброяр. Ті двоє завели, та ой не шуми луже. Програли ми. Ніхто нам не сприяв.